טוב. תאמינו או לא, אבל אנחנו כבר בשיעור 47 וואו. בספר ישעיהו הנביא, והיום אנחנו נלמד בפרק מ"ד. הפרק הזה אנחנו לא נלמד את כולו, אנחנו נלמד חלק ממנו, וזה יהיה החלק הראשון מתוך הפרק הזה, בספר ישעיהו הנביא. אנחנו נמצאים עכשיו, כמו שאתם שמים לב בקהילה המקושטת שלנו, שעשתה את זה אנה, בת של ורוניקה, וכל המשפחה בעצם, מאוד מאוד יפה הם עשו והשקיעו. אנחנו נמצאים בעיצומו של חג הסוכות, ובעצם בתקופה, התקופה הזאת נקראת תקופת החגים. זאת תקופה שכולם, אולי אתם שמתם לב באופן אישי, גם אתם, כולם לוקחים פסק זמן. אני זוכר שאני התקשרתי לקבוע תור. לניתוח, באוגוסט, ואמרו לי שיש תור רק מתי? אחרי החגים, רק לנובמבר. <laughs> למה? כי יש חגים באמצע וכל, וכל הרופאים ואנשי הצוות הם לקחו פסק זמן. אם אין ניתוחים דחופים, אז כל מה שאפשר לדחות, דוחים למתי? אחרי <אח> החגים, <אח> נכון. <מח> <מח> זה <מח> לפחות זה, כן, אבל תודה לאלוהים שהוא לא נתן לי לסבול עד נובמבר, <laughs> זה היה זמן קצר יחסית שהייתי צריך לחכות, ואני כבר אחרי הניתוח, כבר שבועיים אחרי, <מח> תודה לאל. אז זה מאוד מקובל בישראל לדחות את כל מה שאפשר אחרי החגים. כל <מח> העבודה, כל מיני... אז זהו, אז החודש הזה של החגים בעצם מוקדש במיוחד למנוחה, לאכילה <מח> ולטיולים. ובעצם לכל דבר חוץ מאשר התחייבות למשהו רציני, אוקיי? אז אם יש משהו רציני אז נדחה אותו לאחרי החגים. אבל אנחנו כאנשים מאמינים יודעים שזאת לא הייתה הכוונה של אלוהים כי דווקא החגים הם בעצם הדבר הרציני והם בעצם הדבר שאלוהים רוצה שאנחנו נדע מדוע אנחנו קיבלנו אותם. אנחנו לא נדבר היום על הסוכות, כן נדבר על המטרה של חיים רציניים ובתקווה שאלוהים נותן. אנחנו קוראים ושמחת בחגיך והיית אך שמח בדברים טז, 15, 14, 15 ובעצם השמחה שאתם יכולים אולי לראות, אני בירושלים עברתי בתחנה מרכזית והיו שם ריקודים חבל על הזמן כן, מאוד מאוד, הרבה אנשים מחזיקים ידיים ורוקדים ושמחים, באמת שמחה גדולה מאוד. מקיימים את שמחת החג בצורה מאוד מאוד גדולה, אבל השאלה היא באמת על מה ולמה, מדוע העם שמח כל כך. האם אנחנו צריכים לשמוח רק בגלל שאלוהים אמר לנו לשמוח, או שיש באמת סיבה שיש לנו לשמוח. אנחנו בדרך כלל כשדוחים את הדברים לאחרי החגים, אנחנו לא רק דוחים אותם ל... באופן טבעי לאחרי החגים, אנחנו יכולים אפילו להגיד בחודש הבא, שבוע הבא, שנה הבאה, אני אעשה התעמלות, אני אעשה זה, אבל הרבה פעמים אנחנו מגלים שכל ההחלטות שלנו לא מצליחים לעשות את כולם. ואם אנחנו מקבלים החלטות ואנחנו לא מסוגלים לקיים אותן זה באמת מתסכל שאנחנו ממש רוצים אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא יוצא לפועל בישעיהו ארבעים פסוק אחד אלוהים נותן לנו בעצם את הסיבה לקיום שלנו בעולם הזה הוא אומר בישעיהו ארבעים וארבע אחד ואתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו, כה אמר אדוני עושך ויוצרך מבטן יעזרך, אה לא, ויוצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו. בפרק ה-44 שמתחיל, הנביא מדבר על אלוהים שעושה בחירה. אלוהים עשה בחירה שהוא יצר את עם ישראל. מה הייתה הבחירה? מה, מה הבחירה הייתה? <שוט> נכון, <שוט> הוא... מה? לבחור בעם הזה. <שוט> אלוהים פונה אל העם שלו ואומר לו שהוא לא נמצא בעולם הזה במקרה. אני בחרתי בכם. הוא יצר את העם הזה ובחר בו מכל העמים. בדברים שבע, פסוקים שש ושבע, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. כתוב, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם מכל העמים אשר על פני האדמה לא מרובכם מכל העמים, חשק אדוני בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים אתם יודעים שאנחנו קוראים את הפסוקים האלה יש הרבה אנשים שמתייחסים אליהם בגאווה מאוד מאוד גדולה בלתי מוסתרת שאלוהים דווקא בחר בנו מכל העמים ויש כל כך מעט אנשים שהם לא יודעים שלאלוהים יש תוכנית הצלה לכל המין האנושי. והאמת היא שאני אומר את זה לאנשים, גם אז הם לא מתייחסים לזה כל כך ברצינות. אתם רוצים לשמוע מדוע? מכיוון שאנשים אומרים שהדעות שמישהו מציג הן לא טובות יותר מדעות שמישהו אחר מציג. זאת אומרת, זה דעות מסוימות שאפשר לבחון אותן, להתייחס אליהן... באיזושהי צורה, ואם זה לא מוצא חן בעיניי, אז אני אלך ואגש לדעות אחרות. ויש לי את החוויה הזאת עם שיחות עם הרבה מאוד ישראלים. אבל אנחנו קוראים שבעצם אלוהים לא בחר בעם ישראל כי הם היו משהו, כי הם היו איזשהו עם מיוחד. אלוהים בחר בעם ישראל למטרה מאוד מסוימת. העם הזה צריך לספר לכל אדם על התוכנית של אלוהים. וכל אדם על פני האדמה. Uh, העם הזה בעצם צריך להראות איזושהי תוכנית מסוימת ולדבר עליה. Uh, אתם uh, יודעים שבעצם אנחנו היחידים שעושים את זה, עם ישראל לא מדבר, uh, תשמעו דרשות בבתי כנסת. אתם לא תשמעו את הרב אומר, יש לנו מטרה להציל את כל עמי העולם. Uh, היום היהדות היא מתרכזת יותר בעצמה. היא לא פונה החוצה אלא פונה פנימה ומרוכזת בעצם בעם עצמו ולא במטרה של שלשמה קיבל העם את המשימה. זה לא בגלל שהם היו טובים, אלוהים בחר בהם ובעצם אלוהים אמר אתם מאוד מיוחדים. כשהוא פונה לעם ואומר להם אתם תהיו עם סגולה מכל העמים, אוקיי? Okay? מה הוא מתכוון? מה זה סגולה? מיוחדים, נכון? אז מה בעצם המיוחדות של העם הזה? היום אנחנו נדבר על המיוחדות הזאת. מה המיוחדות שלו? המיוחדות היא לא בעם עצמו, אלא דווקא באלוהים של העם הזה. מי שמיוחד זה לא העם. אם אתה מוציא מהעם הזה את האלוהים שלו, מה העם הזה הופך להיות? <עמים> ככל העמים, נכון? אז מה בעצם המיוחד בעם ישראל? האלוהים, נכון מאוד. ומה שמיוחד זה שהם שייכים לו. הוא בעצם האדון שלהם. אנחנו קוראים בפסוק שלוש באותו פרק, שימו לב מה זה נקרא להיות שייך לאלוהים, כי הצק מים על צמא ונוזלים על יבשה, אצוק כרוכי על זרעך וברכ, וברכ, וברכ, וברכ, וברכתי על צאצאיך, וצמחו, סליחה, בבין חציר כערבים על יבלי מים. ישעיהו כאן מתאר את היחס, תשימו לב, איזה יחס מקבל עם ששייך לו, okay. uh, העם מקבל יחס מזה שברא את היקום. Uh, אלוהי ישראל הוא לא רק אחד מאלוהי עמים, הוא זה שברא את כל מה שקיים בעולם. והעם ששייך לו מקבל יחס מהאלוהים הזה. ואיזה יחס הוא מקבל? יחס מאוד מאוד אישי. העם הזה נמצא בידיים טובות. כל עוד הוא שייך לאלוהים, הוא יקבל ברכות, ואלוהים בעצם ישמור עליו מכל רע, נכון? אתם מסכימים עם זה? כל עוד הוא מה? ממש כפי שאלוהים יוצק את הגשם על האדמה היבשה, כך הוא מבטיח לעם שלו שהוא מה יעשה? הוא ייצוק את רוחו. עכשיו, מה קורה לעם שאלוהים יוצק, מה זה נקרא ליצוק? אתם יודעים שאנחנו ש... מדברים על משהו שהוא יצוק? או שמשהו שאנחנו יוצקים ומעבירים מכלי לכלי נוזל, נכון? אתם יכולים לקחת אה, בקבוק וליצוק אותו לתוך כוס, אוקיי? אה, ואלוהים אומר, כמו שאני יוצק את המים שלי על האדמה, ככה אני יוצק את הרוח שלי בעם. מה קורה לעם, לאדמה, כאשר אלוהים יוצק את המים עליה? היא מצמיחה, נכון? היא מוציאה ברכה. מה קורה כשאלוהים יוצק את הרוח שלו בעם, גם חייב להיות שינוי, נכון? לא יכול להיות שאלוהים יוצק את הרוח בעם ולא קורה שום דבר. חייב לצאת מזה פירות, וזה מה שאלוהים רצה. העם הזה, הוא לא שונה מכל העמים, בגלל שהאנשים הם יותר נפלאים, יותר חכמים, יותר יפים. הוא בחר בעם הזה מכיוון שהם המעט מכל העמים. איך הוא בחר אותם? הוא בחר אותם מתוך עבדות. הם היו... מבחינת סטטוס העם הכי אפשר להגיד נמוך שאפשר להגיע, הם היו עבדים. מתוך העבדים האלה שהיו אה, נמצאים בתוך האימפריה המצרית מאות שנים וקיבלו יחס, איזה יחס הם קיבלו? של עבדים, נכון? לא קיבלו יחס בכלל, את העם הזה אלוהים לקח אותו ואמר אוקיי אתם רואים את העם הזה? העם הזה עכשיו יספר לכל העולם עליי, וזה עם ישראל. הוא מבטיח לעם שלו שהוא יצוק את רוחו עליהם והתוצאה תהיה ברכה לא רק לעם עצמו, נכון? כתוב, וברכתי על צאצאיך. ומה זה אומר? שגם הדורות הבאים יקבלו אה, ברכה. אבל בעצם יש לזה תנאי. אה, מהו התנאי? התורה משיבה על כך ללא היסוס, תשימו לב. אני צבעתי את זה בכוונה, כדי שתראו את ה... בתוך הפסוק שבשמות תשע עשרה, חמש ושש. שימו לב, החלק הראשון, ועתה עם שמוע תשמעו בקולי. אלוהים אומר, אם אתם תשמעו בקולי, ומה שכתוב באדום, ושמרתם את בריתי, אתם תה, תהיו סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. השייכות של עם ישראל לאלוהים היא על תנאי. Uh, הרבה אנשים לא מקבלים את זה. Uh, המילים האלה שאתם שומעים פה, שאני אומר השייכות של עם ישראל לאלוהים היא על תנאי, uh, אנשים לא מקבלים את זה. הם uh, חושבים שהשייכות של, שלהם לאלוהים היא צריכה להיות על פי ההחלטה שלהם. מי שמחליט בעצם להיות שייך לאלוהים זה הם על פי התנאים שהם קובעים אבל אלוהים אומר אתם יכולים להיות שייכים לי עם מה? אם תשמעו בקולי ותשמרו את הברית שלי רק אז אתם תהיו שייכים לי רק אז אתם תהיו עם סגולה ורק אז אתם תהיו ממלכת כהנים ורק אז אתם תהיו עם קדוש ורק אז אתם תוכלו לעשות את מה שאני מצפה מכם לעשות, אוקיי? אתם שמתם לב? האם אנחנו יכולים להיות עם סגולה ולעשות את מה שאלוהים בעצם אומר? אנחנו יכולים לעשות את זה רק כאשר אנחנו בעצם שומעים בקולו. אם אנחנו לא שומעים בקולו של אלוהים, אנחנו לא יכולים להפוך להיות עם סגולה מכוחות עצמנו. אלוהים אומר שהכל ממילא שייך לו. אלוהים מבטיח לעם שלו שהוא יהיה שייך לו כי זאת תהיה ההחלטה של אלוהים אם הם ישמעו לו. אלוהים אומר יש לכם אותי, יש לכם הכל. אם אתם מקבלים אותי ועושים את מה שאני אומר יש לכם הכל בעצם. כי לי יש את כל הארץ. אבל האם זה פשוט כמו שזה נראה? כנראה שלא. אנחנו רואים באיגרת יעקב שיש בעיה מאוד מאוד גדולה והעם של אלוהים סובל מהבעיה הזאת שכל האנושות סובלת ממנה. תשימו לב, באיגרת יעקב, פרק 4, מ-1 עד 4, חכו בו. איך אומרים, יעקב? איך אומרים בפורטוגזית יעקב? אין לך? אין לך ג'יימס. אבל יש חקובו מייבי. איך סנטיאגו? וואו. אה, תיאגו. אוקיי? איך הגיע מיעקב לתיאגו? זה רק אלוהים יודע, אבל בכל זאת, אנחנו קוראים בתיאגו, פרק ארבע. יש יעקב ארבע, אחד עד ארבע. תחשמי ליד זה יעקב שפעם אחרת תמצאי. כתוב מאין הסכסוכים והמריבות אשר ביניכם? האם לא מתאוותיכם הנלחמות בתוך איבריכם? אתם מתאווים ואין לכם. תזכרו שאלוהים אמר שיש לו את כל הארץ. אתם מתאווים ואין לכם. אתם הורגים ומקנאים ואינכם יכולים להשיג. אתם רבים ונלחמים ואין לכם מפני שאינכם מבקשים. למה הם לא מבקשים? אה? Huh? בואו נשאל אותכם שאלה כזאת, למה הם לא מבקשים? <אח> נכון מאוד, נכון מאוד. הם לא מבקשים מכיוון שהם לא מאמינים. פסוק שלוש, אתם מבקשים ואינכם מקבלים מפני שאתם מבקשים מתוך כוונה רעה, כדי לבזבז בתאוותיכם. מפירי נאמנות, האינכם יודעים כי ידידות עם העולם היא איבה לאלוהים? לפיכך, מי שרוצה להיות ידיד לעולם, מה הוא הופך להיות? הוא הופך להיות אויב למי? אלוהים. לאלוהים. האם העם של אלוהים יכול להפוך להיות אויב שלו? כן. <coughs> יש אפשרות כזאת, נכון? אבל... לפחות תיאורטית. הוא מוסיף את העם של אלוהים? כמובן. ברגע שהעם של אלוהים הופך להיות אויב של אלוהים, האם הוא ממשיך להיות העם שלו? כמובן שלא. אנחנו רואים פה מילים מאוד מאוד קשות מדבר ה' אבל קשות ככל שיהיו, האמת שהם מבטאים קשה עוד יותר. האמת היא שיותר קל לכל אחד מאיתנו להיות ידיד של העולם ולא ידיד של אלוהים. בוא נשים את הדברים על השולחן. כל מי שרוצה להיות עם העולם הוא ידיד של העולם ואויב של, של אלוהים. מה העולם? אנחנו חיים בעולם. מה זה להיות עם העולם? מה ההבדל בין לחיות בעולם ולהיות עם העולם? אז אנחנו נראה מה זה. אנחנו בעצם... חיים בעולם הזה כי אין לנו ברירה אחרת, אבל האם אנחנו צריכים אה, לקבל את הדברים של העולם בחיים שלנו? ומה זה נקרא העולם? העולם זה כל מה שהוא מחוץ לאלוהים. כל מה שהוא מחוץ למסגרת של אלוהים זה נקרא העולם, אוקיי? לפאב, לא רק פאב, אבל כל דבר שהוא מחוץ למסגרת. ואני אגיד את זה בצורה יותר ברורה. כל מה שמחוץ לאם תשמעו בקולי זה העולם. כל מה שמחוץ למסגרת של מה שאלוהים אומר זה העולם. וכל מה שבעצם אלוהים אומר זה בעצם הדרך שלו שהוא רוצה שהעם שלו ילך בה. אנחנו למדנו בעצם עד עכשיו שלהיות שייכים לאלוהים זה לשמוע בקולו אבל בגלל שבאופן טבעי אנחנו שייכים לעולם, אנחנו לא יכולים לשמוע בקולו ואנחנו לא יכולים לשמור את הברית שלו בגלל זה. הסמכות של העולם שייכת למי? הסמכות שיש בעולם, של העולם עצמו, שייכת לשליט של העולם שקיבל את הרשות לשלוט בעולם, וזה השטן. השטן הוא בעצם שליט העולם החוטא, ואם אנחנו לא שומעים לאלוהים, לא נותרת לנו הברירה Uh, להגיע למסקנה שאנחנו שייכים לשטן שהוא בעצם מי? האויב של אלוהים, בדיוק. המילים האלה הן לא, לא קלות, כי אנחנו לא רוצים את זה, אבל זה uh, חלק מחיים שאדם מגיע אליהם כתוצאה מהתרחקות ממה? מדבר אלוהים. ומה זה נקרא התרחקות מדבר אלוהים? לשים את דבר אלוהים לדוגמה בסימן שאלה זה בעצם ההתייחסות של האויב, זה בעצם הגישה של האויב. לשים את דבר אלוהים בסימן שאלה. להגיד האם באמת הדברים שאלוהים אומר צריך שיהיה בחיים שלי? האם הדברים שאני שומע הם באמת מה שאלוהים אומר? אני שמעתי היום את זה בשיחה. הייתה לי שיחה, ממש בדיוק מילה במילה. מאיפה אתה יודע שהדברים שכתובים בתנ״ך שהנביאים אומרים זה באמת מה שאלוהים אומר, אוקיי? אבל אנחנו רואים בעצם שזה באמת מה שהתנ״ך מנבא. איגרת יעקב מאוד ברורה, אתם בעצם מפרי נאמנות וזה קורה בגלל שאתם ידידים של העולם. ידידות עם העולם היא איבה לאלוהים לשמוע לאלוהים, אנחנו חייבים להתכחש לעצמנו. ומה זה לקראת לעצמנו? לטבע החוטר שלנו. אנחנו חייבים לנצח את עצמנו. אתם יודעים שהמלחמות הגדולות ביותר שיש בחיים שלנו, הן לנצח את, את עצמנו. זה המלחמות המאוד מאוד קשות. <אח> נכון, איך אנחנו עושים זאת? איך, איך אפשר לעשות את זה בעצם? אנחנו קוראים בפסוק הבא, פסוק שבע. על כן ייכנס, ייכנעו לפני אלוהים, לא פסוק הבא, זאת אומרת הפסוקים מפסוק שבע, על כן ייכנעו לפני אלוהים, התייצבו נגד השטן ויברח מפניכם, קרבו לאלוהים ויקרב אליכם החוטאים, רחצו ידיכם, תארו את לבבכם הפכפכי הלב, התענו והתאבלו ובכו, יהפכך נס חוקכם לאבל ושמחתכם ליגון השפילו עצמכם לפני אדוני והוא ירומם אתכם. עכשיו, כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו רואים שבעצם הציווי מאלוהים פה הוא לא לשמוח. מתי באמת אנחנו יכולים להיות שמחים? אנחנו רואים אנשים רוקדים ושמחים, והאם השמחה עצמה היא המטרה? מתי הם יכולים באמת באמת לשמוח? כאשר הם שומעים לאלוהים. כאשר באמת הקשר שלהם עם אלוהים הוא חזק והם יודעים שהם עושים את מה שהוא אומר, רק אז באמת יש, לה, יש להם זכות לשמוח, כי בעצם השמחה היא באמת אמיתית. על מה? על משהו שהוא אמיתי. תתארו לכם שהספינה שוקעת ואתם באולם רוקדים ושמחים ואומרים וואוו איזה כיף, איזה חיים נפלאים והספינה טובה והקברניט צועק לכם, היי, תברחו, הספינה טובה ואתם ממשיכים לרקוד כי אתם עם הנבחר מכל העמים ושום דבר לא יכול לפגוע בכם ואלוהים אומר, לא, אתם צריכים קודם כל יחס איתי לפני זה אתם צריכים להיכנע והכניעה הזאת, יש בה ברכה מאוד מאוד גדולה יעקב מתאר, את, מתאר פה תהליך ואם הייתי שואל אתכם איזה תהליך אתם קוראים פה, איך קוראים לתהליך הזה? חזרה ב... נכון. זהו תהליך של חזרה בתשובה, בדיוק. התהליך של חזרה בתשובה הוא תהליך בו האדם מתגבר על העולם. אוקיי? זה תהליך חזרה בתשובה. בן אדם שהעולם לא מצליח בעצם לכופף אותו. הוא נכנע לאלוהים במידה כזאת שהעולם כבר לא משפיע עליו. הוא מנצח את הטבע החוטא של עצמו כאשר הוא נכנע לאלוהים. הוא מתייצב נגד העולם, נגד השטן, והשטן בורח. מדוע הוא בורח? כי... לא כי הוא פוחד מאיתנו, נכון? אבל ברגע שאנחנו נכנעים לאלוהים, הוא לוקח את השליטה לידיו, אלוהים, נכון? והשטן צריך להתמודד עם מי? איתו. לא פלא שהוא בורח, נכון? עם, עם אלוהים. ברגע שאת נותנת לאלוהים את השליטה על החיים שלך, ואת נכנעת אליו, מה זה נקרא להיכנע לאלוהים? זה לתת לו את השליטה בחיים שלך. ברגע שהוא לוקח שליטה על החיים שלך, מי שצריך להילחם נגדו זה השטן. אוקיי? ואם השטן נלחם נגד אלוהים, כמובן כמה שניות הוא לא יכול לעמוד נגד אלוהים, הוא בורח. זאת הברכה בכניעה לאלוהים. אבל מה צריך כדי להגיע לכניעה לאלוהים? האם אנחנו צריכים החלטה פסקנית? מה זה החלטה פסקנית? החלטה פסקנית זה רק זה, אני מחליט בצורה פסקנית שאין יותר אופציות, אוקיי? מוחלט. ההחלטה פסקנית זה החלטה שאין יותר אופציות, זה ככה ויהיה וזהו. אבל, אם, אם, אבל הרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות פסקניות, וכמו שאמרנו, אנחנו מגלים שאנחנו לא תמיד מסוגלים לקיים אותן, אוקיי? Okay. Okay. השיטה הזאת מעודדת את הגישה שניתן לקבל צדקה והצדקה על ידי החלטה פסקנית, וזה לא, וזה לא קורה. רגע, uh, קורה? Okay, את מחליטה? בצורה <חליטה> פסקנית. מחליטה. אני כל בוקר, עכשיו, מהיום והלאה, שעה לפחות לומדת מדבר אלוהים. זאת החלטה פסקנית. אבל החיים מלמדים אותנו שאנחנו הרבה פעמים מקבלים החלטות פסקניות, אבל השיטה הזאת לא תמיד עובדת. מכיוון שלא הכוח שלנו להחליט יכול בעצם להתגבר על הטבע החוטא שלנו. לא, לא, זה לא עובד ככה. אנחנו, בגלל שאנחנו, בדיוק, לא. אנחנו מחליטים למה, כי הרגש שלנו אומר לנו, תשמעו, זה דבר מעולה, זה דבר טוב, תחליטו, זה מה שאתם צריכים עכשיו, תעשו את זה. ואנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, אנחנו נעשה את זה, אבל יום עובר, עוד יום עובר, ואז אנחנו, הטבע שלנו, החוטא, משפיע עלינו, פיזית ונפשית והכול, ואנחנו עושים לעצמנו הנחות. אז השיטה הזאת, אה, היא לא השיטה לא הטובה ביותר. כדי ששינוי אמיתי יקרה בחיים שלנו, מי שצריך בעצם לעשות את זה, זה לא אנחנו. ו, וזאת, אני לא רוצה להוציא כאילו מכם את, ה, את ההחלטה, את האחריות, אבל הכוח שאתם תצליחו לקיים משהו שאתם מחליטים בצורה פסקנית, לא בא מכם. הכוח שבהחלטה לא יכול... בעצם להתגבר על הטבע החוטף, לא הכוח שבהחלטה, אלא הכוח של אלוהים, לא הכוח שלנו. אני לא יכול להגיד, אוקיי, ההחלטה שלי היא חזקה, יש לי רצון חזק, הכוח של הרצון שלי יגבר על, על כל דבר אחר. יפה, אז אנחנו צריכים כוח, והכוח הזה חייב לבוא מאלוהים. ככה תגיע הכניעה. העיקרון הבסיסי של הכניעה, מה שכתוב כאן, Uh, חייב בעצם, העיקרון הבסיסי של הכניעה, שאם היא לא כוללת את הכל, היא לא כניעה בכלל. אני אסביר למה אני מתכוון. העיקרון של כניעה אמיתית, כניעה אמיתית חורג הרבה מעבר ליכולת שלנו להתגבר על הרגלים רעים, אוקיי? מה זה חורג? זה הרבה יותר מכך. כניעה אמיתית זה לא רק, אוקיי, אני נכנע, אז אני אצליח להתגבר על הדברים הלא טובים. זה עובר הרבה יותר. אפילו המילה הכל, כשאנחנו קוראים פה הכל, היא מטעה ולא משקפת את הכניעה האמיתית, מכיוון שכניעה אינה לדברים, אנחנו לא נכנעים לדברים, אלא לעצמי שלנו, אוקיי? אז המלחמה היא נגד יולנדה, נגד מי? נגד יולנדה, אוקיי? אנה, נגד אנה, שלום, נגד שלום, זאת המלחמה. והקניעה לאלוהים היא בעצם ניצחון של שלום על שלום. ואנה על אנה, ויולנדה יולנדה על יולנדה, לא יולנדה על ההרגלים הרעים של יולנדה. שימו לב, זה דבר מאוד חשוב, שנבין את זה. לא שאת מנצחת את ההרגלים, את מנצחת את יולנדה. חשבת על זה פעם? שאת אה, בעצם אה, עושה מלחמה נגד עצמך ואת מנצחת בה? זה נכון, כן. ויש גם השפעה של הרוח. נכון. אז בעצם ההכנעה של העצמיות היא הבסיס לכניעה אמיתית. אני אתן לכם דוגמה. במלחמה אמיתית, אוקיי? מלחמה אמיתית, כשהאויב נכנע, אוקיי? כשהאויב נכנע, הוא לא רק נותן את הנשק ואת הפצצות ואת הטנק. מה הוא עושה? הוא מוסר את עצמו. הוא מוסר את עצמו לידי הצד השני. ברגע שאתה נכנע, בעצם אתה לא מוסר את הדברים שלך, אלא אתה מוסר את עצמך. וזה בעצם, אנחנו רואים, זאת דוגמת תמונה במלחמת העולם השנייה, שהצבא הגרמני נכנע לרוסים, מה הם עושים? הם מרימים ידיים, אוקיי? אנחנו לא עושים יותר שום דבר, העצמי שלנו אינו מסוגל יותר לעשות כלום, אנחנו נכנעים, מה הם עושים? הם מוסרים את עצמם, רגע הכניעה של החייל בקרב זה הרגע שהוא מוסר את עצמו ולא מה שיש לו, נכון? הוא מוסר גם את מה שיש לו, אבל זה הרגע שהוא מוסר את עצמו. באופן אוטומטי, כאשר הוא מוסר את עצמו, כמובן, הוא מוסר את שאר הדברים. אז גם ההרגלים שלנו, ובואו נשים את הדברים עכשיו בצורה יותר מסודרת. מה, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שאנחנו רוצים להיות שייכים לאלוהים. אלוהים רוצה שאנחנו נהיה העם הנבחר שלי. הוא בחר בנו. הוא אומר, אתם יכולים להיות שייכים לי רק אם תשמעו בקולי. העולם אומר לנו, אתם לא יכולים לשמוע בקולו. אי אפשר לשמוע בקולו, ואנחנו מאמינים לעולם. ובעצם אנחנו לא נכנעים לו ולא שייכים לו כתוצאה מכך. אבל אלוהים רוצה שאנחנו נמסור את עצמנו בשבילו. והוא אומר, תיכנעו לי. תיכנעו לי, וזה אומר שתמסרו את עצמכם כמו קורבן חי. אליי. זאת אומרת, אתם לא רוצים שום דבר מה, מהעולם הזה, אלא אתם רוצים לתת את כולכם, את כל מה שיש לכם, לי. ותראו מה שאני יכול לעשות. אז אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה מלאה ושלמה. כמו שבקרב אין כניעה חלקית, נכון? החייל לא יכול להגיד, אני מכנה חצי, אוקיי? או כמו, לדוגמה, אין הריון חלקי. או שאתה בהיריון או שאתה לא בהיריון, נכון? אז <laughs> אין דבר כזה שנקרא חלקי. ולכן הכניעה שלנו לאלוהים חייבת להיות מלאה, כדי שהיא תהיה כניעה אמיתית. למה אנחנו לא מצליחים? מכיוון שאנחנו לא נכנעים לגמרי. ומה הכוונה לגמרי? שאנחנו נותנים את העצמיות שלנו, את שלום, את יולנדה, את הכל, נותנים אותנו לגמרי לאלוהים. מכל הבחינות, אנחנו, הביטחון שלנו בשום דבר של העולם. אם אנחנו מגיעים למצב הזה, אנחנו באמת שייכים לאלוהים. ואז אתם יודעים מה התוצאה? התוצאה היא שאנחנו יכולים לעשות את העבודה שאלוהים מצפה מאיתנו. אתם יודעים למה? מכיוון שאנחנו מוסרים את עצמנו לאלוהים, מי לוקח שליטה על החיים שלנו? אלוהים. הוא. האם נצליח לעשות את מה שהוא מצפה מאיתנו? כמובן. מכיוון שהוא משתמש בנו לתפארת שלו ובכוח שלו. וזה, וזה מה שאנחנו בעצם רוצים להשיג. אני רוצה עכשיו להתייחס לפסוק 6. בפסוק הזה אנחנו נסיים היום. פסוק 6 בפרק שלנו, פרק 44. החלק השני של הפרק עוסק בנושא אחר לחלוטין, ולכן אני חילקתי את הפרק הזה לשני חלקים. והחלק של, החלק הראשון של הפרק הזה בעצם נותן לנו את הפרספקטיבה לחלק השני של השיעור. הפסוק הזה, כשעכשיו אתם קוראים אותו, כה אמר אדוני, מלך ישראל וגואלו, אדוני צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי אין אלוהים. אלוהים אומר את זה דרך הנביא ישעיהו, והפסוק הזה יכול לעזור לנו להיכנע לאלוהים. אם תשימו לב, הפסוק הזה מתחלק לשלושה חלקים. חלק ראשון, מתייחס לסמכות, כה אמר אדוני. החלק השני מתייחס לתואר שלו, מלך ישראל וגואלו, אדוני צבאות. החלק השלישי, אלוהים הוא ראשון, ואחרון הוא מבלעדיו אין אלוהים, אוקיי? שלושה חלקים. בוא נדבר קודם על החלק הראשון, כה אמר אדוני. חלקכם כבר שמעו את זה מהדרשות שלי הקודמות, הביטוי הזה נמצא בכתובים כמה פעמים? ארבע מאות שלושים ושלוש פעמים, ארבע מאות, בדיוק באותה הצורה. היום דיברתי עם אחותי והיא אמרה מאיפה אתה יודע, אמרתי לה שהתנ״ך מגלה לנו שמי שמדבר שם כל כך הרבה פעמים זה אלוהים בעצמו. כי הנביא אומר כה אמר אדוני, לא כה אמר ישעיהו או כה אמר ירמיהו או כה אמר יחזקאל, אלא כה אמר אדוני. בעצם אלוהים שולח את האנשים להגיד זה מה שאבא אומר. כשהבת שלי באה, כשאני שולח אותה למשל לקרוא לאביגיל, אז היא לא באה ואומרת לה בואי, כי אני אומרת לך, אלא היא אומרת לה בואי, כה אמר אבא. אתם מבינה? אז הסמכות שלי עובדת אצ אצל נועה שהיא הולכת לקרוא לה, מכיוון שהיא יוצאת מתוך נקודת הנחה שהאביגיל תתרשם הרבה יותר אם היא תגיד לה שאני אמרתי, ולא שהיא אומרת לה. אז הסמכות של, של הכתובים היא מאוד מאוד ברורה בהקשר לכה אמר אדוני. לא הנביאים בעצם אומרים את זה, אלא אלוהים אמר את זה בעצמו. אם תסתכלו על שמות פרק ה' hey 1 ו-2, הביטוי הזה נמצא שם כשמשה קיבל מאלוהים את הציווי ללכת לפרעה, הוא הלך אליו עם אהרון אחיו הוא הגיע לפרעה ואמר לו שמות ה' 1 ו-2 ואחר כך באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה מה הם אמרו לו? כה אמר אדוני, בדיוק מה שישעיהו אמר פה בפסוק שלנו במ"ד ובעוד 400 ומשהו פעמים בכתובים כה אמר אדוני אלוהי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי אה, במדבר ויאמר פרעה מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל לא ידעת אה, לשלח את ישראל לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. בשני הפסוקים האלה אתם יכולים לראות בעצם אה, את, ה, אה, את הכוונה של אלוהים בכתובים אה, לבטוח בו ולעשות את מה שהוא אומר. ומדוע? כי יש קבוצה של אנשים בעולם, כמו פרעה, הפרעוני, מה בעצם אה, ה, היחס שלו? אתה אומר, אבל מי אתה בכלל שנשמע בקולך? אוקיי? זה, זה היחס. כה אמר אדוני, so what? במילים אחרות, אוקיי? Yeah. אז אתה בא ואומר, אז, אז משה ואהרון באים אליו בבומבסטיות, בדרמטיות, ואומרים לו לפרעה, שהוא, שהוא נחשב לאל בעיני המצרים, בעצמו. והם באים ואומרים לו שיש איזה אלוהים אחר, שבא ואומר לו, אני אומר לך, תשלח את בני ישראל לחופשי. אז הוא אומר, מה הוא אומר להם? מי זה האדוני הזה שנשמע בקולו? אוקיי? אז הוא בעצם מבטל את הסמכות שלו. אז עניין של קבלת סמכות הוא מאוד מאוד חשוב. כאשר אנחנו מקבלים את הסמכות של אלוהים, בעצם כל השאר נובע מכך. פרעה אחר כך הוא גילה שהסמכות של אלוהים היא לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, נכון? וזה בעצם הטרגדיה של עם ישראל היום. כה אמר ה' מתבטל מכל מיני סיבות במיוחד. בחוגים החילוניים, so what, אז אמרת, נו אז מה, אז אמר, מאיפה אתה בכלל יודע שהוא אמר, ואם כתוב, אז מה אם כתוב? לי יש את, את צו ליבי, ואני uh, אלך לפי צו ליבי, לפי הרגשתי הפנימית, לפי המוסר שמושרש בי, זה בעצם ההדרכה שלי בחיים. אז uh, כמו שאמרנו, פרעה מסמל את העולם שאנחנו חיים היום, ומי שבאמת לא רוצה לשמוע לאלוהים ולהיכנע לדברו, לא שונה מפרעה, אוקיי? הוא לא שונה בכלל מפרעה, גם אם השם שלו כתוב אה, כיהודי במשרד הפנים, זה לא משנה. אם אתה מבטל את כה אמר אדוני, זה לא משנה איך אתה קורא לעצמך, אתה בעצם לא שונה מפרעה. אלוהים רוצה דרך הנביא ישעיהו, שאנחנו נדע שהסמכות שלו היא זאת שקובעת. למה? כי הוא מלך, נכון? תשימו לב, תשימו לב בהמשך של הפסוק של ישעיהו 44-6 למה הסמכות שלו קובעת? כי הוא מלך, השליט העליון, ויש לו את המילה האחרונה. קבלת הסמכות של אדוני היא שלב מכריע בפתרון בעיות בחיים של אלו שבוחרים ללכת בדרכו, אוקיי? שלב הראשון בפתרון. אם יש לכם בעיות בחיים אתם באמת באמת רוצים שאלוהים יטפל בזה, אתם חייבים לקבל את הסמכות שלו. אי אפשר, אי אפשר שאלוהים, יכול לת, ל, לת, שאלוהים יכול לעבוד בחיים של אדם אם הוא דוחה את מה שאלוהים אומר. וכמו שאתם תלכו לרופא, הוא יגיד לכם מה לעשות ואתם תצפצפו עליו, תגידו מה אתה מדבר, אז מה אם אתה אומר? אז אתה יכול להגיד, אני אעשה את מה שאני רוצה. והסמכות כמובן היא של אלוהים. ההצהרה של המאמין היא כזאת, אוקיי? כה אמר אדוני, מה שהמאמין בעצם אומר זה דבר כזה: אני סומך עליך, אדוני, אני אעשה מה שכתוב בדברך, לא כי זה מוצא חן בעיניי או מכיוון שזה נשמע לי הגיוני, אלא כי אתה אמרת, אוקיי? זה היחס שאדם מאמין נותן למלך בעולם הזה, למלך בשר ודם. Uh, אתם לא תעמדו לפני מלך ותתחילו להתווכח איתו, נכון? Uh, תלוי, אם, אתה, אם יש מלך אחר עליך, על החיים שלך. זאת אומרת, uh, אם אתה באמת לוקח את אלוהים כמלך שלך, כמובן שאתה תתווכח עם מלך בשר ודם. אבל אם אנחנו uh, נכנעים למלך בשר ודם, אנחנו לא נתחיל להתווכח איתו. אם הוא אומר, אז הוא אומר, זה מספיק. החלק השני בפסוק, כמו שאמרנו, עוס, עוסק בתיאור הזהות והפועל של אלוהים. כמו אמר אדוני, מלך ישראל וגואלו, אדוני צבאות, בעצם מתאר את אלוהים כמלך וגואל. אז שימו לב שדוד המלך, שהוא היה מלך בעצמו, מראה את ההבדל בינו לבין מלכים אחרים. מה ההבדל בין מלכי ישראל, שאמור היה להיות, נגיד, דוד הוא הדוגמה, למלכים אחרים? שדוד בעצם... יש לו מלך מעליו, אוקיי? אנחנו קוראים בתהילים מ"ד, גם בתהילים 44, פסוק 5, כתוב אתה ומלכי אלוהים. מה דוד אומר? אתה המלך שלי אלוהים. המלך אומר לאלוהים שהוא המלך שלו. בתהילים פט 21, אנחנו רואים את זה בצורה גם מאוד ברורה. כתוב מצאתי דוד עבדי בשמן קודשים משכתיו. אז כאן אנחנו רואים שהמלך הזה בעצם הוא עבד. דוד, נכון הוא משוך למלך, אבל הוא בעצם העבד של אלוהים. <מלך יש> המלך> נכון, למלך יש מלך, בדיוק. <מלך> הכתובים מלמדים אותנו מיהו המלך שמדובר עליו. המושיע של ישראל היה ויהיה לעולם ישוע המשיח. יש, אנחנו קוראים ביוחנן פרק אחד, יוחנן א', פסוק 47 עד 49. נתנאל בא לקראת ישוע וישוע אומר לו הנה באמת בן ישראל שאין בו מרמה. מה זה אומר? הוא שייך לעם ישראל או לא שייך לעם ישראל? ישוע טוען שהוא בעצם שייך לעם ישראל שאין בו מרמה. שאל אותו נתנאל מניין אתה מכיר אותי? ענה לו ישוע לפני שקרא לך פיניפוס כאשר היית תחת עץ התאנה ראיתי אותך השיב לו נתנאל, רבי, אתה בן האלוהים, מה אתה? מלך ישראל, אוקיי? אדם יהודי בתקופה ההיא לא היה בא למישהו ואומר לו, אתה בן אלוהים, אתה מלך ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות הוא אומר לו, אתה אלוהים. אתה בעצם האלוהים שאנחנו מחכים לו. אתה מלך ישראל. אתה הגואל שלנו. זה המשיח שאלוהים רוצה שימלוך בחיים שלנו. עכשיו, זאת האמת שאנחנו מוצאים מתוך הכתובים. אני כמובן לא יכול עכשיו לעשות את כל השיעור על ישוע כמלך ישראל, אבל אנחנו רואים את זה שישוע הוא הגואל, אבל לא רק גואל, אלא גם מלך. ישוע הוא המושיע של עם ישראל, ולא רק של עם ישראל, אלא של העולם כולו. של כל אדם שיחליט לקבל את דבר אלוהים ככתבו. לקבל את כה אמר אדוני, ממש כמו שנתנאל עשה, אבל זה לא פשוט. היום לאנשים בישראל, כמובן, אתם לא תצפו מהם שיגידו שישוע הוא מלך ישראל, נכון? בשביל הרבה ישראלים היום ישוע הוא המלך של מי? של הנוצרים, נכון? היהודים לא אומרים, וואו, ישוע הוא מלך ישראל, אף אחד לא יגיד את זה. זה לא פשוט בכלל לקבל את ישוע כמלך ישראל, אבל זה התפקיד שלנו להראות את זה. בשביל ישראלים רבים בארץ ישוע הוא מלך הנוצרים ולא מלך היהודים, מכיוון שהם בכלל לא מכירים אותו. בשביל הרבה ישראלים ישוע וכריסמס הולך ביחד. מבחינתם אין לו שום קשר לעם ישראל או לחגים, אבל איזה חגים אנחנו מוצאים בב... בב... בברית החדשה? מוצאים את פסח, מוצאים את סוכות, מוצאים את חנוכה, אוקיי? ובכל החגים האלה, ישועה, כמובן, ביקר בבית המקדש וחגג את החגים האלה. אבל אני אומרת, איפה צאנל יפה אל מישהו בעבודה? הוא אמר כזה, מה זה חגים? את רואה? נכון. ואמרתי, הוא אמר, קריסטון זה בכלל המצב, לא מתכוון למה שיש, אבל כן. נכון. אז, אז בארבע, בארבעת הבשורות אנחנו מוצאים שישוע ולא רק הוא, בני משפחתו הם עלו לרגל, לירושלים, לחגוג את חגי ישראל. הוא לא ביקר בכנסייה, הוא ביקר בבית כנסת. בכל יום שבת היה הולך לבית כנסת, לא ביום ראשון, הוא היה הולך להלל את אלוהים, ובעצם הדמות שמופיעה בברית החדשה, לי בכל אופן בתור ישראלי שקרא בפעם הראשונה, הייתה לי הפתעה גדולה מאוד. אני יכול להגיד לכם עדות ראשונה של בן אדם שלא רצה שום דבר עם ישוע ואני חשבתי שהוא בעצם המנהיג של הנוצרים שאין לו דבר וחצי דבר עם היהדות אבל אני גיליתי שזה לא נכון ויש היום גם הרבה ישראלים שלא יודעים את זה אנחנו קוראים ביוחנן 4 9. ישוע בעצמו אומר ומשייך את עצמו לעם היהודי ואומר אתם משתחווים למה שאינכם מכירים אנחנו משתחווים למה שאנו מכירים, שהרי הישועה מאת היהודים היא. ישועה יודע איזה עם בחר אלוהים, הוא יודע איזה עם סגולה, הוא יודע איזה עם צריך לפנות אל הגויים, אז הוא פונה אליה כנציג של העם הזה, נציג ששומע בקולו של אלוהים, נציג שמקיים את הברית עם אלוהים, נציג שהוא שייך לאלוהי ישראל, הוא בא ואומר לה, היא, היא בעצם מזהה אותו כיהודי, היא אומרת איך אתה שאתה יהודי? מבקש ממני לשתות והוא אומר לה, והוא... הוא לא מתכחש לעובדה שיהודי והוא אומר לה בעצם שהישועה מגיעה מהעם הזה את עכשיו מקבלת את המשיח של עם ישראל יותר ברור מזה? <אח> היום העיוורון הגדול שיש ברחוב לישוע המשיח העיוורון הוא כל כך גדול שאף אחד אפילו לא חושב עליו ששייך לעם ישראל או לאלוהי ישראל. החלק האחרון בפסוק שלנו היום, בפסוק שש, מדבר על אלוהים כיחיד. אלוהים אומר, אני ראשון ואני אחרון. מבלעדיי אין אלוהים. האם יש איזושהי תקווה לישועה? רק אם יש בכלל איזושהי תקווה, אלוהים שם את התקווה רק על עצמו. Uh, הוא ראשון והוא אחרון, אוקיי? Okay? רק הוא קיים, ואין עוד אופציה. Uh, זאת האופציה היחידה. אם אתם באמת רוצים להיוושע, אם אתם באמת רוצים להיות שייכים לאלוהים, זה רק מי שאמר, אני ראשון ואחרון. וראו איזה פלא, גם ישוע בעצמו אומר, אומר בעצם בחזון יוחנן את אותו דבר בדיוק. חזון יוחנן, אם תפתחו בפרק א', uh, כתוב, שימו לב, ההתגלות שלו ליוחנן באי פטמוס, ישוע המשיח מזהה את עצמו כאדוני צבאות בספר ישעיהו פרק ממדלד פסוק שש. מה הוא אומר? פסוק שמונה עשרה הוא אומר, סליחה שבע עשרה, כתוב כאשר הייתי ונפלתי לרגליו כמת הוא שם את יד ימינו עלי ואמר אל תירא אני הראשון והאחרון, והחי. הייתי מת, והנה חי אני לעולמי עולמים, ולי מפתחות שאול ומוות. מה ישוע בעצם אומר פה? למי, מי היחיד שהוא יכול בעצם אה, להקים אנשים לתחייה? הוא אומר, יש לי את המפתחות של הקבר. הוא אומר, אני ראשון ואני אחרון. ויש לי את המפתחות של החיים ומוות, אוקיי? מי יכול רק להגיד את זה? רק אלוהים. אבל אם עכשיו אתם בעצם אומרים, אוקיי, אנחנו רואים את זה יוצא מתוך הכתובים עצמם, מה בעצם מונע מעם ישראל לראות את זה? הם פשוט לא יודעים. הם לא מחפשים. היום לא מחפשים לא את התנ״ך, ברור, לא את הברית החדשה. לא מחפשים שום דבר, מכיוון שעם ישראל כבר בטוח בעובדות שהן כמובן תיאורטיות, עובדות שהן אשליה. ולדעתי אנחנו צריכים להמשיך להתפלל כמה שאנחנו יכולים כדי שאלוהים יפתח את העיניים. זה לא מספיק שאנחנו רק אומרים את הדברים האלה, אנחנו חייבים להתפלל, כי אלוהים הבטיח שהוא יצוק את רוחו על העם. וזאתי צריכה להיות התפילה שלנו היום, שאלוהים יצק את רוחו בכל אלה שאנחנו מתפללים אליהם, כי אנחנו בכוח שלנו לא יכולים לשכנע באמת אף אחד. ולא משנה מה שאנחנו נעשה, אם זה בכוח שלנו, אנחנו לא נצליח לשכנע. אלוהים ישעיהו, מ"ד-6, נותן לנו את הפסוק הכי חזק שאנחנו בעצם משתמשים בו, כדי להראות שאלוהים הוא האופציה היחידה. אבל לא כולם בוחרים באלוהים. וזה התפקיד של הקהילה בישראל, ויש לנו דרכים לעשות את זה. הקהילה היום לדעתי עדיין נמצאת בהתחלה, ממש ממש בהתחלה של הביסור בישראל, לישראלים. אנחנו מתחילים לעשות משהו, ובעזרת השם ובכוח של אלוהים אני מאוד אופטימי שאלוהים בסופו של דבר יביא את כל עם ישראל לישועה. כל מי שיבחר בו, אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך אבא על השיעור היום, בישעיהו פרק 44. אנחנו קראנו אבא רק שישה פסוקים, אבל הפסוקים האלה מראים את הכבוד שלך ואת התפארת שלך פה בעולם הזה בצורה כל כך ברורה ויפה. ואנחנו מודים לך על הישועה, על מלך ישראל וגואלו על ישוע המשיח, שרק בזכותו אבא אנחנו יכולים באמת להיות בעולם החדש שאתה תברא. אנחנו איננו יכולים לעשות בכוחנו דבר. אנחנו צריכים את הכוח ממך כדי להיכנע אליך, כדי שאבא, אתה תשתמש בנו, וכדי שאתה, אבא, תשפיע את הכוח שלך ואת המילה שלך פה בארץ הזאת. תעזור לנו, אבא, להכניע את הרצון שלנו, תכניע, להכניע את העצמי שלנו אליך, כדי שאתה תיקח שליטה על החיים שלנו. תברך, אבא, עוד פעם את המשפחות שלנו, ואני מתפלל, אבא, ש, שכל מי שחולה, כל מי שסובל, תברך אותו, תברך גם את, את המשפחות שהן לא מצליחות להגיע לקהילה, שהן סובלות, אבא, מכל מיני דברים, והן לא יכולות לקיים את המשימה שאתה נתת לקהילה. תברך אותם, אבא, גם עליהם. תצעק את הרוח שלך כדי שהם, אבא, יוכלו להיות חלק מהתוכנית של הישועה שלך. תברך גם את אלנתן, אנחנו ממשיכים להתפלל בשבילו אבא, שהוא יגדל, באמת יוכל להשפיע כאן בישראל את, ה... את דברך ואת כל מה שאתה רוצה שיהיה פה. תברך את כולנו אבא, שהכל יהיה לכבודך ולתפארת שלך. בשם של ישוע המשיח, אמן. אמן ואמן.